Париж 1999 От і ще один урбаністичний монстр, ще один пуп землі, ще одна столиця світу. Причому з відвертими ознаками сексуального збудження. Який там Париж, Пріап? Той, що в нього вічно стоїть. І коли навіть правда те, що французькою Париж вона, то все одно стоїть. Бо навіть у неї стоїть. Або ще інакше. Якщо вона, то не пуп землі, а її діра. Париж і секс – це вже не синоніми, а щось ближче. Це той випадок, коли все, що знав, підтверджується. Хоч як би хотілося ламати стереотипи. Найясніше це сформулював Сашко Кривенко. Він тоді вислав по нас у Бориспіль редакційну машину, і нас привезли просто до нього. «І як вам Париж?» – запитав Сашко. Після чого, не чекаючи відповіді, додав. «У мене там вічна ерекція». А мені подумалося, господи, як гарно він це сказав. Усього чотирма-п'ятьма словами. Чи він при цьому цитував Генрі Міллера? Можливо. Підкажіть, ну хто-небудь, де в чорта в Міллера ці 4-5 слів, у яких помістилося все, що ви насправді хотіли знати про Париж? Хоч насправді хотілося б знати інше. Що такого це місто має в собі? Чому саме воно? Яка природа цього природного явища? Якщо виходити з того, що проституція є найдавнішою професією, то Париж – місто зародження всіх професій, як таких. У раніших містах-цивілізаціях – Вавилон, Олександрія, Рим – проституція була покликанням. У Парижі вона стала професією. Швидше за все, це якось пов'язано з християнством – Саме воно скасувало ритуальний бік любощів і тим самим перетворило жриць кохання на працівниць панелі, а дарування – на продаж. Професія ж – це передусім техніка. Тобто з одного боку, як стверджує словник, сукупність засобів і знарядь праці, а з іншого – сукупність прийомів і навичок що застосовується в певній діяльності, ремеслі, мистецтві. І звідси? Володіння такими прийомами, навичками, професійне вміння і майстерність. Техніка проституції наскрізь просякла французщиною, а отже в першу чергу парищиною. Серед її аксесуарів, глибоко не вкопуючись, я беру перше, що спадає на пам'ять – і французьке ліжко особливий ліжковий стандарт суттєво ширший, ніж односпальний, і вужчий, ніж двоспальний, без роздільної щілини, як у звичайному двоспальному. І французька білизна і французький поцілунок що передбачає контакт язиками і французьке кохання тобто, відповідно, кунілінгус чи мінет що його в нас дуже часто помилково називають міньєтом, тим самим підсвідомо ще більше офранцужуючи. Після цього згадуються вже зовсім двозначні французька кухня та французькі делікатеси. Ну і французька хвороба, зрештою, як побічний наслідок недостатньо кваліфікованої професійної діяльності. Епітет французький таким чином варто прирівняти до сексуальний або, принаймні, еротичний. Велика французька культура – та, яка насправді чуттєва і тілесна, ніби дама з великими оголеними грудьми, що піднімає збуджену націю на барикади. Велика французька революція – та, яка насправді відбулася 1968 року. До цього – Згадаємо ще слово «куртизанка» – куртуазно паризьке і партизанське. І не в останню чергу французькі парфуми. Ця феєрія феромонів, зваблювання запахом, стрибок із тваринного у сюрреальне. Паризькі запахи, я, здається, перечув, коли у другій половині 1980-х Написав рядок «І пражанки пахнуть, як парижанки». Звідки мені було знати, як пахнуть пражанки? Коли я дитиною бував у Празі, я ж не принюхувався до пражанок, настільки раннім я не був. Можливо, коли з'являвся той рядок, моїй підсвідомості йшлося не про парфуми, а, скажімо, про запах свободи тієї праської, про яку в цій книжці я невдовзі ще писатиму. Свобода явище гормональне. Вона неминуче виділяє таємні секреції. Вона кличе і заманює. Хоч там як, але у другій половині 80-х я не міг знати, як пахнуть пражанки. А парижанки тим більше. Це фонетика, що замінивши еротику, Стала ерофонією. Чули ви таке слово? Ще ні? Цілком можливо, бо я його щойно винайшов. Як можуть пахнути парижанки? З чим це порівняно? З французьким сиром? Камамбер? Щось радикальніше? Рідкісніше. Епуас? Мюнстер? Лянґер? «Пон льовек?» Мені не йде з голови той липень і спека, і місце, куди ми вперше прийшли з ПАД. Фонтан Медічі у Люксембурзькому саду. Черговий омаж для Райнера Марії Рільке, бо я, ви про це вже чули, всюди нав'язую всілякі маршрути його місцями. Однак того разу це виявилося дуже доречною ціллю з огляду на згадану спеку. Водойма перед фонтаном являла собою майже ахеронт настільки танатично чорною була її поверхня. Можливо, та гнилувата вологість у спекотному повітрі саду, декадентське в'яння з некрофільською прохолодою. Але то було ще першого разу, коли ми спад мешкали у принагідному напівпідвалі на північному сході осеред Бельвіля з усіма його в'єтнамо-китайськими нюховими компонентами. Звісно, вони відволікали, забиваючи нам Ніздрі, з лише фастфудом притаманною, безжальною інтенсивністю. Виловити в цих слиногінних сумішах інтимні запахи парижанок здавалося геть нереальним. Можна було, звісно, ризикнути і з дослідницькою метою затягти до нашого Напівпідвалу яку-небудь професіоналку, Пако порадив би шукати на пляс Пігаль, але тогочасні статки не дозволяли нам і мріяти про таке. Останнього дня прорвало каналізацію, ми ледве звідти втекли.